بسم الله الرحمن الرحیم پته سیر قران کی پر گرامر کی منگا سبق نمبر 22 دا ویلیو خاصیات د ابواب 33 مزید فيه دا منگا ویلیو د دمشق وګوري صفه نمبر 94 باني خاصيات ابواب 16 سي مزيد فيه مندرج ذیل مندرج بالا افعال کے ابواب کی خاصیات کے لحاظ سے معنی بتائیں بہر الاحوال ذکر شویری سوال نمبر 2 خاصیات ابواب سے مطالق چند قرآنی آیات اور حدیث نبوی کا اردو میں ترجمہ کریں اللہ و لیو الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور اس پدی کی يخرجهم باب افعال دے اخرجا يخرج اخراج بیا ورپس یو خرجو نہم دام باب افعال دی نو دوازه لا باب افعال راغله دی او د باب افعال چکهما ظاهری خاصیت پدی ایتونو کی ذکر دین نو اغا تعدیه تے متعدی کیدل دی په دوونو زینو کی د یو خرجو نہم او د یو خرجو نہم سره چ داکم ضمیر دا متصل راغلې دي نو دا زمير د مفعول به هې لري نو جکم فعل دا مفعول به اغا غواړي او په کلام کې ذکر وي نو مطلب دا چې مفعول تا مت متعدی شوي دي نو دلته جکم غخकारा علامت تین و آغا تعدیت تین لباب افعال خاصیت تعدیت یعنی مفعول اغور سر زکر دے مفعول بیهی نورم پدی کی بازی نور خوا سمجھتا دے خوبارحال کم چی دل تذکر دی اغا ذکر کہو اغا خالہا ما کسبتو علیہا مکتسبت پدی کی کسبت خو مجرد دی او اکتسبت باب افتعال باب افتعال نو پدی کی اکتسبا یکتسبو اکتساب نو خا چې د نیک سر قبت نی... را وړی مجرد او دګونه او د وبال سره اک ت دا را وړی دی نو په کې مختلف نه چې دل ته کر شوي خاصیت دا تهې کر کوی شي مساً ده والی هم مک ث او په نفس باې ما بدلله غ د ای تث چې د کړي دي. ینې اغه وبال لازم دې افتعال کی یو خاصیت سو لازم بنانا ینې دی سره اغه وبال لازم لازم که کبدې وکړه دې نفس نو اغه وبال او سزا ور سره لازم اده ٹھیک شو بل په دې کې مبالغه هم ده مبالغه ده چی نیکی سره کسبت اگر او له و عليها او بده نفس بانی وبال ده دا غسه یکتسبت چي د اوکلل یعنی مقصد ده دي خامخه بدته غ سزا هغه ملاويږي په معنا کې مبالغه ده او بدل ته چې منکم تحقیق هغه په درس کې ذکر کوو نو هغه ده چې کسبت دا مجرد دی د نیکو سره مجرد راوړه یعنی هغه لفظ چپائی بای کی زیادت نه نشوي مطلب دا دا نه کای داستاد د دا دا فطرت او د اصل سره برابر دی وعلیها مكتسبت او د ګونا سره مزید فیه با راوړه یعنی دا نه دا بدای دا, دا زیادت د باب نری داスタ د دا اصل نہ سیوا د دا فطرت م سیوا دی د دې دا دا وجنه دامکوا <تصفيق> لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون استغفار و باب استفعال ک معنا طلب پر تا دا نو معنا دا چولتا طلب د مغفرت نہ کو د الله نه چې پتا سو رحم وکړي شي <تصفيق> یک شو نو تستغفرون کی و تستغفرون کی معنا د طلب پرته دا ځکه سین د طلب د پاره راضی نو د باب استفعال دغه خاصیت ته اشاره دا لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون بل د باب استفعال یو بل خاصیت توم اشاره شوی د چاغت عادیت ته ځکه لفظ الله د دې مفعل به اگر اگر عدیت خود تلنے ذکر ودا کلام نو معلومی یستعجلونک بالعذاب باب استفعل معنی د طلب په پرتدا او د په تلوار سره غوړیستانه په تلوار سره طلب کويستانه بالعذاب عذاب لرا او عجلت سره غوړیستانه طلب کويستانه عذاب لرا نو معنا د طلب په استعجال کې پرتدا او دا د باب استفعال دا خاصیاتو نرے حدیث نبوی خیرکم من تعلم القرآن و علما تعلم باب تفعول دین باب تفعول دین و باب تفعول کی تکلف یعنی او کار پا مشکل سرا او په تکلیف سرا سر ترسی مقصد دا د دا قرآن پس دکڑا کی په د کلیفه وجه ته نو قران ز دا اسانه نه ده بلکې د قران د ز دکړه د باره ب تکلف کی مهنت بکی کوشش بکی ینه بغیر مهنت ا غنځد کیږي او تعلم کی معنا د اهتمام دا بلدا د تعلم کی معنا د تدریج هم پراته دا یعنی دا ز دکړه سبی یوรส نه نکیږي بلکه دا تدریجن کیږي اورو رکیږي په مزه مزه کیږي او بعلمہ کی تفعیل کی خیو کو تعلم کی معنا دی کیم د تعدیه پر تا تعلم القرانہ تعلم کی هم معنا د تعدیه تم پره یو خاصیت پکې دغه دی او بعلمہ کی یو خاصیت خود تعدیت ته زکا هو ضمیر د مفعول به اغه سره ذکر دے دویمدا په تعلم کې دویم خاصیت تدریج دی چې بیا دا خوده نه به هم تدریجاً کې په یو رزباندنه چې ته په یو رسک انقلاب راولي بلکې تدریجن ودا کې او بل معنا د اهتمام په تعلم کې مانا د احتمام په تعلم کې هم پر تا ده او په تعلیم کې هم پر تا ده معنا د اهتمام په تفعل کې هم شتا او په تفعیل کې هم شتا یعنی درس د کړې بم ډیر احتمام سره کوشش کې او د خودني بم ډیر احتمام سره کوشش کې سبق نمبر 23 صفه نمبر 95 مجهول سولاسی مزید پی سنج چې مجهول باب دا مجرد نه راته ودارنګي مجهول داد نظرنګي مجهول داد ثلاثی مزید فیہین نهم راضی سنگجہ مجرد نرات نو دارنګ د دا مزید فیہین ہم مجهول باب اغرازی ثلاثی مجرد میں فعل مجهول کے اوزان سبق نمبر 20 میں فعل ماضی مجهول اور فعل مضارع مجهول کے مخصوص اوزان وہ پڑھے تھے لگدا ایدر تم جی کر کڑی سولاسی مجرد فیل ماضی مجهول فعلا او فیل مضارع مجهول یفعلوا ایک چھوا فیل مجهول بنانے کے قواعد اس سبق میں فیل مجهول بنانے کے قواعد کو سمجھتے ہیں فیل ثلاثی مجرد ہو یا فیل ثلاثی مزید فی دونوں کے قواعد ایک ہی جیسے ہیں ده مجرد او د مزید دوه نو قواعد یو شاندی هغه څنګه فېله ماضي معلوم معروف اول دا ا ټیبل کې د مجرد مثال ورکوړې ده د ماضي بیا ورپسې د مضاری مثال ورکوړې ده فعا له حرف ف کلمه پر پیچ دی یاځي دوسرے حرف عین کلمه کو زیر دی یاځي او اخیره کې زبر یفعلو آخری حرف لام کلمہ پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے آخری سے پہلے حرف این کلمہ کو زبر ساکن حرف اگر ہو وہ ساکن رہنے دیا جائے باقی جو حروب بچیں اسے پیش دیا جائے دیکھ اسے دم رخاص خبرانشتا بس فعلو یفعلو دا اوزان دی دا اس پر عبل پیج بانے صفحہ نمبر چھے آنوے تیسیر کی دا مزید فيه نه چکم د مجهول صیغې اغه ذکر کړې دي د مجهول صیغې اغه ذکر کړې دي هغه دا, مجھول دی دی. دا مجھول دی. باب افعال نا معلوم افعل د نو فعل ماضی مجهول افعل د فی باب افعالنا مجهول افعلا معروف چیونو افعلاو فیل مازی کی او فیل مزاری کی یفعلو افعلا افعلا افعلو یفعلو یفعلان یفعلونا او مجهول کی بسنگشی افعلا با شي او چکم یفعلو معروف مزاری نو اغاب اسشی افعلا یفعلوا بشی ایکشوا یفعلوا بشی یفعلوا پدارے یہ تا تفعول کی باب تفعیل کی کہتے ہیں تفعول کے دا باب تفعیل لے پ تفعیل کی فعلا یفعلو دے نب مجھول با دیشی فعلا یفعلو مفعلا کی فعلا یفعلو دے نب مجھول با فعلا یفعلو بشی فعلا یفعلو ایک شوا لکا لان دی برے دا ورکڑے دے اولان دی گردانی دے ورکڑے دے تفاعل کی تفاعل يتفاعل او مجهول کی تفاعل يتفاعل تفاعل کی تفاعل يتفاعل او مجهول کی تفاعل يتفاعل افتعال کی افتعل يفتعل مجهول کی افتعل يفتعل انفعال کی انفعل ينفعل او مجهول کی انفعلا ينفعلو او استفعال کی استفعل يستفعلو مجهول کی استفعلا يستفعلو دا بدی طریقہ باندې د مجهول اغه سیغي دی طواعید ذکر دی, دی دا آسان دی پهلې حرف ف کپر پیش دیا جائے او دوسرے حرف عین کو زیر دی جائے دا آسان دی اخشوا پس آسانا خبر دا جد دی دا دا مجہول سیغی دا آخر لائن کی جکم ذکر کڑی دی ہم دا دی سلاسی مزید فی کہ ابواب کے افعال ماضی مجہول کے گردان کے اوزان دلتے دا بیازی دا اس پورا گردان ذکر کڑے دے مخ صرف یو یو سیغی ذکر کڑے اس پورا گردان افعلا افعلا خدا دا فعل ماضی مجہول دے سلاسی مزید فی ہی لفعلت I've made what I meant لفعلت I've made what I meant فعلت I've made what I meant فعلت I've made what I meant فعلت I've made what I meant فعلت فعلت فعل فاعل فعلون دا په دې تاریخه د هر یو لفظ دا غيغه سوار له صيغه غيږي گرکړې دی په بل پہجبانی د دې د مضاری ګردانو ندي يفعل يفعلان يفعلون دلته دا یو خبر یاد ساتي په بابه افعال کی د فعل مزاری مجرد چې کوم مجهول صيغه دا او د باب افعال د صیغه په ظاهر باندې یو شانه جبک در حقیقت پدی کې فرق ده تاسو ګوره په صفه نمبر 95 باندې د فېله مزاری مجهول صيغه یې یو فعل او سلاسی مزید فیه نه د باب افعال چې کمو مجهول اغم یو اغم یفعلوا ده ظاهر یو شانه ده لیکن یاد ساتے دې دوارنو کې فرق ده اصل کې تباب افعال چې کما مجهول دي نو اصل کدا صیغه يفعلوا دي افعل يفعلوا دا په دې انداز باندې دي لیکن بیا پای کې اغا قائدي اغه به راغلي دي نو يفعلون يفعلوا يفعلوا غشبل يوفعل معروف کی يفعلوا و داري مجهول کی يفعلوا دے دابا ان شاء الله قاعده چبنکل ذکر کو په باب افعال کی نذا قاعده وبکه ان شاء الله راشي الدا سترف گردان ز دکې يفعلوا يفعلان يفالون تفعلوا يفعلان تفعلنا يفعلنا تفعل تفعلان تفالون تفالين تفعلان یفاعلو یفاحلانی یفاحلون تفاحلو تفاحلانی یفاحلن فدی انداز بانی تک شوا دا طولی سیغیه او کردانو نا دا ذکر شوی دی مشق صفحہ نمبر اٹھانوے بانی وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ دا اُسْغُرَ يُطْعِمُ معروف سیغا او يُطْعَمْ دا باب افعالنا مجهول باب افعالنا اطعما يطعمو اطعام و اطعما يطعمو قرآن کدا ٹول رازی او دا الله خوراک ورکی مخلوق لا تادیت یا خاصیت دے او ولا يطعم او دل خوراک نور کڑے کی گی حرمت علیکم حرمت اس تبا فی تفعیل ند مجهول سی غدا حرام کڑے شوی دي فتا صبانی المیتت و مردارا ما يبدلو وزباب تفعيلنا مجهول سي غدا بدل يبدل وبدل يبدلو ما يبدل القوم لدي وما انا بظلام للعبيد تقبل وزباب تفعلنا ده مجهول سي غدا تقبل يتقبل وتقبل يتقبل وزباب مجهول سي لا تكلفو وزباب تفعيلنا مجهول سي قلف يكلف تقلیفا وکلف يكلف دفعل مزاره دباب تفعیلنا مجهول سی غدا فا ارسل دباب افعالنا مجهول سی غدا فسوف يحاسب ازداد دباب مفعالنا دے حاسب يحاسب محاسب وحوسب يحاسب باب تفعیل نه مجهول مجوول چېغا د ذ به یو و کوو ذ به یو کس ضبټیک دا رې پاخې ک کو ذبو هم راغلی دی د نن دپه دوره کافی دخه انشاءال له تاالله ګمر به هم دا دغه هم سبا ای یو مستله حټیک شو